Це факт історичний. Чи це не є отаманія? Читаєте висновки українського журналіста з минулого. Ніхто не винен, лише повстанчі отамани згубили Україну. Чуєте розмову українського партійника, політика, всі, що є поза його партією чи організацією, все це отаманія. Отже, вдивляйтесь і вслухайтесь у слова тих, хто засуджує, вимовляє слово «отаманія», і побачите, що, власне, в їхніх душах жевріє ота «отаманія». Будете бачити ту некарність, розхристаність, боязливість, егоїзм, безідейність, демагогію, і впізнаєте деструктивну «отаманію». Отамани, однак, боролися, гинули. Нові на їхнє місце з'являлися – Отамани, люди зі всіма добрими й злими людськими прикметами. Були серед них не старшини, а звались старшинами. Хіба це можна їм брати так суворо за ганьбу? Коли він мав відвагу стати провідником, то царський наказ не є для нього такий важний. Кажуть, що отамани були некарні, мало здисципліновані, були й такі. Справді, серед отаманів були різні люди, в тому числі й самозакохані авантюрники, які не бажали нікому підкорятися. Але яка нескінченна галерея тих, хто вмів не тільки підпорядковувати собі до послуху інших, а й мав силу волі підпорядковуватися сам, отамани за природою своєю, організуючи начало, бо є авторитетними керівниками, яскравим прикладом цього і став ідеальний керівник Української революційної стихії Яків. Гальчевський Орел, який, створивши революційну ієрархію, зумів організувати українську стихію – бунтівну, вогненну і нещадну, здатну змести на своєму шляху ворожу стихію іншого народу. Отаман Орел та його побратими переконливо довели, що Отаманщина – невід'ємна риса українського національного характеру і водночас традиційне українське явище, завдяки якому ми збереглися як нація. У 1930-ті. Ще коли Симон Петлюра перебував на еміграції у Варшаві, з його ініціативи були здійснені заходи, щоб українські старшини, особливо штабові, були приміщені в армії тих держав, де вони перебували. Ціль була ясна – виробити кадри української армії. Інакше сказати, постійною службою в тій чи іншій чужій армії тримати наших старшин у формі – Модерного військового знання на випадок війни з совітами чи революції в ССР. Симон рекомендував польському генеральному штабові взяти Гальчевського Войнаровського на військову службу у званні майора, а у розмові з Яковом наполягав, щоб той закінчив вищу військову школу. Коли ж Петлюра загинув, військовий міністр УНР генерал Сальський, який недолюблював повстанських отаманів, вирішив, що з Гальчевського досить звання капітана. «Повстанських отаманів цінують лише в часі боїв», – із прикрістю зазначав Яків. В польській армії, як контрактовий старшина, Гальчевський служив із 1 вересня 1930 року. Служив на помор'ї у 67-му піхотному полку, що розквартирувався у місті Бродниці Поляки прийняли його недовірливо Для них було дивною справою, що українець Гайдамака є серед їхнього старшинського корпусу Войнаровський тримався гідно і досить скромно Намагався не реагувати на їхні спроби вдарити по амбіції Багато працював. Незабаром на старшинських вправах із тактики виявилося, що знання всіх без винятку польських капітанів і майорів полку є значно нижчими, ніж у гайдамаки. Начальство помітило це і направило Якова на вищі піхотні курси для штабових старшин. Після закінчення їх капітан Войнаровський повернувся у полк, коли в ньому забракло старшини гарматчика, Яків був призначений командиром полкової артилерії. Потім він півтора роки керував відділом зв'язку. 15 квітня 1935 року польські спецслужби почали пильно стежити за отаманом. Причиною стали вилучені під час арешту полковника Чеботарьова, у якого зберігався архів Гальчевського, листи та спомини капітана Войнаровського у вилучених під час обшуку матеріалах Хотамана знайшли антипольські висловлювання. Зокрема, у своїх спогадах Гальчевський писав, що в боротьбі українського народу за своє визволення з московсько-польської неволі нам є по дорозі лише з німцями. І хоча під час служби у польському війську Яків здобув виняткову опінію як військовий фахівець звання майора, отримав лише у березні 1939 року.